د بیان او د احکامو پیژنو د قربانې په اړه کې د قربانې د کول او فضیلتونه د قربانې د کول احکام چې موږ سره لازم دي ها د ذل تل حجې د دې فضیلت د شپو د اغاتک بیراک د ایام التشریق د دې موږ لپاره دار چې په دې باندې موږ ځان پوي او د دې طریقه هغه منځ زده کو د زل حجي ابتدایي چې کومه سوره دي چې د اوزل حجي نه شروع شوه دا د زل حجي اول نا د الله سوره يوم النحر pore له هم رز ده دا حرفه دا اولسم اورز زل حجي دا يوم النحر دا غنها اورز پزبار او جو سرا او لسمه یو لسمه دو لسمه د یال لسمه د پزبار د ایام التشریق سرا تکبیر او داډیر بهتري حدیث ک راضي عبد الله عباس رضی الله تعالی عنہ او چې نبی علیہ السلام مونږ ته وی چې بل ورځ داسې نشته چې پای کې عمل صالح د الله په نسبت ډېر غوړوي د دې زالحج د الله سوروزو د عملنا زیاد خوخا زیاد محبوب عبادت د دې لسو روزل د الله تر خوخره صحابه او ارزکه اې د الله پیغمبر صل الله عليه وسلم جهاد نه هم د دې روزو عمل غوړد کې انسان جهاد کې د الله فلا راکې او دی روزو کې عبادت کې نو تدیدوې دو عبادت د جهاد سره برابر دی او کم د سیوا دی نبی علی صلوا تو سلام اغه ته وی زه نه په ټوله د سموت. او نبی له صلواتو او سلام اویل چې جهاد هم په دې روز کې د نور اعمالو نه برا سوا او د دې له روز د عمل سره جهاد کول په الله کې سره برابر ده. جهاد د الله په اړه کې او د دې له سوروز عبادت دا برابر دي هاه بلک دا ته بهتر دي هاه خیال کاوه کن کدوې تدا له خیال نکوه مگر سره چې ځان او مال دواړه د الله د دین لپاره قربان کړي مال امزان سره یو چې د جهاد لپاره اغه د جهاد تم بهتر دي د عمل ذذیلہ سورہ رکي هو اگر جهاد بیا بهتر ده چې انسان جهاد ترواندې مال ځان سلې وړو او واپس نه دی راشي او نه داغه مالو واپس شي اول صفات دي او دا الله پلار کې شید شونه هغه بیا بهتر ده بهر هر چې ذذیلہ سورہ ذ عبادت الله تېر خو هو ورره ګوره د رمضان شپې او د دې زل حج رځ دي قرآن اغلش پی در صورت فجر که چرا جی وَالْفَجْرِ وَلَيَعَ لِنَا عَشْرٍ سَبَا دَلْوِی اخْتَر دلوی اخْتَر سبا یا هر سبا مراد دی اولش پی د رمزان اغا بہتری دی اولش رضی زل ذلحجی بہتری دی د زل ذلحجی بہتری دی, دی اوش پی د رمزان مبارک اخیر عاشره بہتر دی او در عاشره پید بار در ذلحجی بہتر دی دارنګز ول حجي په دې لاسو راز وکي الله ذکر کول ډېر بهتر دي پروانه بلارا شپې او درځي پری کې دانه چې جمعات کې غبل جوړوا کوچ غبل جوړوا بلارا جنګونه کوا نه نه حدیث کې راځي نبی صلی الله و سلام وی ما من ايام من اعظم عند الله اي الله ح الله العملو في نه اام العشر په اکثرو في هننه من تصې تحللیلی تعمري تبییر د بیاې س السلام چې د الله په ننسبان د ځل حاج دديله ورونه اد د عزمت والله بهترین نه او د دې ورځو دا ملاد بله ورځي عمل زیاد خوښ دی الله ته د دې وجنه رضو په کې تسبیح، تعلیل، تحمید او تکبیر ډېر وای سبحان الله وای الحمدلله وای الله اکبر وای دا د موږ ناقسر دا دا په سنیما غانو کې تیری د نوځوانانو توب کېنا په ویډیو فلمونو کې تیریږي او چټي دا پیسې جاتې دي نبي عليه السلام یو ذکر د سبحان الله ډیر وای او حدیث کې راځي سبحان الله الحمد لله تم له او تم لانی ها په سما ا رات شپه آسمانونو زموږه راغله تل میزان ډکې یا په فزاد آسمان او پمنس کې راغ ډکې او بیا په دې لسورو ځکه دې دې زیات فضیلت ده د دې لسورو چې په چاله الله توفیق ورکړي دې چا عبادت کو پدې کې داروجيني ول داوذ د دا حجې نه والا تر شوړو پوره څکه زروت باندې اختر دې ان شاء او د شوړو رز پوره دا نه هر رز د اروجي ساتل د دې شوده فضیلت حدیث کې سداجي ابو هريره روایت پیش کړې ده حضرت صلى الله عليه وسلم نه او یو رازوم دا سننی شری پیغمبر وی چې پایګه عبادت د الله فنز د لس او روز د حج نه زیاد کو خو وی الله تا زکات زدي د حج په د لس او روز کې د هره یوې ورځې روزا نیول د یو کال د روزو نیول برابر دا د حج د اول لس ورځې نه هه پدے کے روزانہ یو رو جنیول دا یو کا دروجو سدا برابر دا فضباد دا اجر او ثواب کے ازدی ہر یوش پی عبادت لیلۃ القدر دا عبادت سدا پر اجر او ثواب کے برابر دے نصف دا, دا لیلۃ القدر دا شفی سدا برابر دا اوردی دیوی دو خوبت بعد عبادت سدا کرے پھز بار دا روزو سدا چل اللہ توفیق ور کرے او بیمار نه په کار او نیولې شي په کار چروږيونی سي باځه خلکو چې په دې کې نوروږي کیږي ا او رزا ونيسا هوګره تا ته اجر او ثواب د دې لاسو ذل حجې نه ملاوي تا ته خپل قضا هغه ملاوي فزنانوبه نه روجي پاتې دې شپینځه پگووا ها او په دې کې ځو نو کو روجا له زوم پکې را خپل روجيونی سم به شکه ونيسا تخپل قزایی اوغه به ثواب ونيسم هو چانه دي نو د سبا نقستو کې چې سبا دادرې روجي نیسم د روجي یاد منګلا او بلو عرفيده دا عرفيده رزي روجي ثواب ها هغه ډیر زیاد ثواب دے او دا غی ثوابونه ډیر فضیلت په حدیثو کې دا غی راغلی دی خاصه الحجی په دله سلوکو ويختو نو ګونه هغه دا مساله چې ته راشه دا خدا په هغه چا باندې چې سو قربانی کوي یانه چې کل زل حج میا شوروشه تر قربانی پوري دلس رزه دی وا سر سنت د بدن ويختو او نوکان نه کټکې د پار چکه خوژ سو قربانی کي ورداغه د فار له سو قرباني نه کي هغه ته اجازه ته هر وخت کولی شي خدا لازم نو دا یو بهتر عمل وکړ دي چې د دې دا یو ورځ مخکې ځان خ صفایو کی ولې کچړتا مخکې د صفای نه یې کړی صرف خو د صفای د شي اولس پدایې واکه په 516 اغا صفای دې نه کړی بیا سلوت نه سفایی نکل دا گنانگاری انسان ها دا پکار دی او کسو که دا غیر دا مکی چه سفایی نکونه هر ساقش دی او د قربانی تر رجی پوری با اغلا پکار داری چه اغلا نکونه وانک دی اغا دا سر سوند شد دا بدن طول یا رزوه ند نو قانون ند ويختو اغوان خلج سو پوریا قربانی نې کړی هو چې کله علاله او شوا داخته پورز بیا پیغما ها ځان برابر کی پوه شي خدایو به عمل لی. لازم وفرز دي دنه هم زل حاجی ذعارف پورز باندې روزہ حدیث وایي قطاده رضی الله تعالی عنہ اغوی چه د نبی علیه الصلاه والسلام بیان چه د لوی اختر د نهم تاریخ دروږي پبارکه د یو کال تیرشی او د یو کال راتلن کی د ګناهونو کفاره پکې وړو خدنه شامل لاره یو سبا فاتره بعد خلکو کوئی سبای نه بل سبای نه ولی اخیره روزہ خود بل سبا دارفه سقال خو ډیر فایده وش الحمدلله نوکل باخل خو دارفه روزہ ګډه وړه سقال زمنګ سعودی یو روزہ دا یو عرفه دا سبا ان شاء الله اغه د منا احکام شروع کیله موږ مخبرو لیکلی شي سبب داغه منا تږي او د حج احکام داغه د سبا نو شروع کی شي چې منا تدار شي منا سبا سواغي زی او دا پيزو منزونه به ثواب پمنا کی اغه ادا کوي دا غليل سنت دي او بیا ببل د وخت اغه بیا عرفه تږي نو د عرفه راز سبان بل سبادا نو بل سبالو جنول زکه چانی نه ودو نو د عرفه لهجه په کار تي ها ما لازم نه دا واجب نه دا بهتره دا نو چې یو روزبه نه تعالی دغه ثواب میلای ويږي د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده رازلونکي غناہوں به الله څخه ماف غینو ها ها پرانا چېونی سره وځم <متصف> هم <متصف> نو پکار داره چې دا نظلی روزہ نیول پکار دی او په دې کې موږ ځالک صبرم کو ها ها بره ته خوراک نه اسکاګنه دلوی اختر د شپې فضیلت دلوی اختر شپه منګه پسکې تیریږي پلهو لعب کې په هاریو کې اکثر پسینماګانو کې تیریږي او په دکلو کې اکثر فیوډیګانو په فلمونو کې تیولګان می میموري کار راوړل یته مزهدار ده پای کډی ما خپل چوري نن بش پدا اخترش پدا ډېر خاله د اختر د شپې فضیلت وګورئ زمنګ نبیعلی سلام الهی چا چې د دوالو اخترونو ليوک وروکره د شپې د ثواب ساتل سره هغه شپې رونکلا د شپې عبادت کوي دوړګي یادلویا خر د شپې نو د درګه زلبا من نشي پو هغه ورځ چې دو ټول خلک زونه با په ورځ باندې مړوي ان به بیکاره وي د شپورو نکلوه هغه کی متیش پا چې د عبادت شپه زکه شپنه شروع نولې نو سار د وخت هغه منځ ته پازه کې جماعت تا نو د ټول شپه په فلم تیره کی او سار بیا مونز دمت بیا پا دی دا اختر مونز خلاب اختر واجب لا او فرضی مونز دی سهار پا دی او دا زدان برشکره ایگه نایر زکره سر سونده وان دا آرسی برابر کری واتا سار فرض مونز کری نو اکثر دا د دا شپیز مانگنا پا آغا زنو کتیری کی, کی چاگر طول دا ها بلافیدی سی زنو کتیری کی او په عبادت ععبت کې شپې راول ذکر او تص تحلیل سبحان الله حمد لابل چې د رحمی تنکانو خلکو محبت هغې سره ساتل حداررنګې د خپلوانو سره د عمل ګورو سره ترشتهدارانو سره ملاقونه کوول د غ سره خصلوکولهدا ټول په د شپ کې یا د دې په دا منله په کار چه دتی شپي منګه بيقدريونکو او هغه ټول شپې چې اوس کمی په من باندې داروانی دي تر ايام التشريق پورې چداغه ها منګه خوره لحاظ کو تلاوت کو ذکر اسکار کو او خصوصا طالب و مولا طالب و مولا او چټي ملای جو ملزم چټي دا کرایش کا نو هغه خاله قرطويه نه کټایله ملصه کدا شز د کړو تچ راغلي جمعار صدق مننه کې بي خواندا جمالتهنا تا د سکول ستا د مدسه کې دا هوود چې تهګر ده سنی ماګانو کېګ د فیلمونونه ګړه او دا نه دی چلار شي د کور کې ب یو دا سه عمل کوي چې عمل د ددارې داسې یو کار به کې چې هغه نو هغه نور د ته رونا خوندې روونه پلارنیو نکورو چې زما پهې بچی کې انقلاب راغلی د وخته منزه دځي ځان د وخته را د پلاره چې مننظره <الشاو> دا قیمتی رز دا روجبانیسو دا آرفین شادلہ دا دا اخترش پالا پسکر رسکار بیتیرو دا سکار دکو دا ایام تشریقا عرض کمی دی او تکبیرات دا کمی رزن شروع کی او پچا چا دی او تکبیرات دی سنگا زنانا اکثر دا دی خبرو لحاظ نکی اغیقی نوی چه دا صرف با دی مولیانو او پا تالیبانو دی او پا, پا جماعت کی دی. دا وړیا ساتیداو اوړي تدبیرات دا خطورونو دا څنګه چې په سړی دی نو دا په خدمت دی څنګه چې په مقیم دی دانګ په مسافر دی اگر امام ابو حنیفه رحم الله شرط الا اقامت وې شرط الا جماعت وې ها خود صاحبن قول هغه مختار دی بهتر دی او اکثر فتوا علما په دې مور کوي په دې نو تکبیرات د راز د شروع د ورځې نه چې څو کال کم زمنګه شروع کیږي کنه زمنګ به سبا نه بل ان شاء الله تکبیرات شروع کیږي بیا بیا تاسو نه کومه زمنګ تکبیرات به کلی عرفه به کلی نو دا ځ بیان د دې لپاره کوم تاسو ته دا به تاسو ته ان شاء الله ټیم پټیم دا بیان تاسو ته لګي تاسو دې به نه ځان پوه کې د عرفي راز او سبان بل سبا انشاء سبا دم منگل ورځ ده او بل ورځ ده بد ورځ ده د بد پو ورځ ده په درويشتم تاریخ نن 21 تاریخ رې سبا دويشتم دی بل سبا درويشتم درويشتم تاریخ د عرفي ده نو دو سحر مانځ په سیو تکبیرات شروع کیږي سبا نه بل ورځ انشاء الله تاسو سبا نه بلرزبا سار موس په تکبیرات شروع کی گی. او دا بدو شمنزونه کی جاری وی تا وکله ختمه کی بدو جمعه را جمعه هفته اتوار پماځیګر به ختمه د اتوار پماځیګر به ختمه کی شو دروي شوورو پنځه منزونه جمعه را پنځه جمعه لس بنزا بنزا لس هفته شن اوځه اتوار پورز درې ماجیګر شوګون درې نو د شروع پورز سبا بل سبا د سهار موږ په سبا شروع کیږي او دا به ختميږي د اتوار پورز ماجیګر یعنی په دل وشتو مونږونو کې د دې لازم ده دا تکبیرات وسوک وي په کم وخت کې به وي دا چکه لفرض منځو شو سنب نا دا فرض منځ نه روستو یوزل ول زنانا زنانا زالجمس کون کې جماعت سره مس کون کې مقيم مسافر طول باندې دا لازم ده الله داو یوزل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بیا و ما الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اکبر ولله الحمد دا دې خلق او آ تکبیرات دي جبريل عليه السلام ویلو الله اکبر الله اکبر ابراهيم عليه السلام ویلو الله اکب اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله والله اکبر اسماعيل عليه السلام د چلے لاند ویلو الله اکبر ولله الحمد د يوزل نویل خلاف سنت دي بعض عربيا بیا بیاوي کنه يوزل سړی خځې لوی بالغې خاقيري نو فرض ما ځنه قصبه دا ویلیږه هو د ښځو د مانځنه ورو څو واجب رې مون ویل د دې تدبیراتو شتاو کنه پای کې اختلاف دی سو کوی چې ویلیږی ویلی اباځو جن خو به تر دا چې اې کوم ملي خیر په ځی د ښځو خو د فرض مانځنه ورو څو دا, دا ویل نو په دې یو چې منځونو کې بداوي او که چرتدار تکبیرات در چانه ایر شو نو دی قزانشتا در انسان گنانگار شو دی گنانگار شو دی بزانلا استغفال در لانه والیو تو و بازه چه اللهم ماتا معفیو که نمانا تکبیرات ایر شو کاتو شو در مونز بزیف و مسئله بانده ناسته او دی نیر شو خیالی نو چاسه خبرې خبری نویکلی سکلی نوکلی هنور سی نو کری و پا زینا سو دیر و پا سلا پیاد شو نو بیا با پوران ہوئی او کشید اقپل زینا پاسی دلیو چا سره خبری ہو کری یای خوراک و سکاکو کم نو بیا داغی قضا نشتا بیا با داغی بارک سو استغفاد او دالان با طلب دا مافی کئی دارنگی احنو دا دیر دیر احتمام پا کرده دا لازم دی واجب دی ها جذا خامغه هر انسان دا اقصد نه ول نو ورزی ان د دی اغه التزام کئ دا هو د تشریق ز رزو ما بیان کو د تکبیراتو سورزو پچادی پارچادی او ز اختر پورندمندی د خوزت ل المقبروتا د خوزت ل دا حرام ناراوادی خازق او اسم تل مقبره تا ناروا دي نبي عليه السلام لعنت ويلي او پاغه زبانه چاغه روان دي مقبره تا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور كلوي زائدات القبور كله مزه نبي عليه السلام لعنت او لعنت يهوذا شي خيرا ده چې دا نبي عليه الصلاه والسلام په صح مقام کې وي دا وروګه په صح مقام کې وي لعنت خيرا الله زمغم دلالت نو اوساته زنانو ولا پکار دادی چې د دا اخ ټولونو نمخ کې اغه زی او هغه قبرونه هغه بعدي قبرونو په پاسا واخی ونه بوټي هغه تلړی کوي کبل پرم بي او د پاسه پینو وړي خوریا چي دا حرام ناروا دی. یو کاری د خود تل ناروا دائی کلد کارو کار دوریم کاری نعروه داؤو که چه قبر دی پاس دی قبرستان نو بیشن بوده نویه ده پر دی قبر دی پاس شن بوده هوا دریم نقصانی داؤو که چه دی قبر دی مقبرین خواه رواغ استا اپا قبر رواغ شلت نو قبرستان آغی نقصانی که طولی کندل کندلی که دی ابل نعروه کاریو که نو دا سون نعروه کاری خزی کئی خزو رو پا کار نوا قبرستان تزی هم اغه قبر سمول شي چې کوم قبر کې سول شويدا اغه را شويدا ډغل شويدي او قبر خراب شويدي خو خیره قبر دی برابر کې پسيته ری غوانه ها زو اوس نوا قبلی بلدا نا اکه بلغه والی اغه تر خیر کده غلی د د غ بل د بلې مکت ته رووا ده نو ډر احت په کار ګوره د ښو تلل مغبروته نولی سلام من کړي دي او د سوت للم داکتره پوربانې مندي چې په سالم کال ک یو ظ نهځ مغبرې ته او چې د اختتر شي چې د اخت شي نو بیا دی به رواني بیا روان مغبر د داام دا رواندي چه پا هون سل روزانه زی نو پا اختر کم دیلار چی خوش سالیم کال کیو روز مقبری دنی دیو کی دی نو دا د رسم جوړ کرده دی یا در اختر پا رضبان خلق غم شوي نو خلک راجمن کی گی وی دفلانی لنبی اختر دی دوال ورزو دا دوی اختر دی در درې در رسم دی دا رسمون دی شیگانو دی نبه ورزو او نباغه در ته احتمام کئ چې کټونه چوری دي او مال به خلک راځي هو ک خلک ولراغه زغم دو دواده پاره نو ورته وی با الله د توسل ډیر خوږي دا شه ناروا د شرکی او د دې ثبوت نشته چې په اوس کا وروټی ټوغړه او په اوس کا خپصه یی طریقه باندې رسدکا ودا شی منګه پریدو اگر ټیک د تفصیل نه راغره الله د واسطادر قدر وکړو او چون ک پته نه سه ما ته من قران و سنت واوریده من تفتوریږي دا شی من غفریزه د شی یگانو رسم نه دي داغه خاده او دا اختبر عربه صبدلږي پی پرم معنی بدلږي دا شی د رسم نه دا نارواري او د خدود لل نبي عليه صلوات و سلام کوئی چې کوم خزه د کور ن روانه شو مغبره ته سو ورچ دا خزه واپس شوي کورته نه دا نو دا د شيطانانو په جال کې دا او ټول قبرستان هغه روحونه په دې خدابانی لعنت لېږي ولعنت نه ولعنت نه شیطان پزال کېدا د وسونو نقصانو کومه خدا چې په خپل کور کې د خپل مړي لپاره دعا غواړي لار می د روړ می د بچي می د ملړي دعا او لغوارم او زم مغبره تزه کنا انشاء الله پیغمبر مونه کړې لو دي خزل دور او ثواب په دې کور کې ملاويږي ذکا سوم نو ثواب چې په یو عمره او په حج ملاویږي مجالس ابرار مستقله حدیث راغستې دي ها د یو حج او د عمره ثواب اغلا ملاویږي په دې شدا جمعه ستنه جي اختر موقبره ته نه ځکښ او که غیر اختر دې لالمقبره ته نارواد راواد خلک دا دغ्तर پورز باندې میله جوړره مغبرو کې ګاډي په ډک ډک روانې یو چللې اول اورې کړه دا مبارکي د پلاړو د روړو دي به حکومت نه بیا وړ ادم بیا اخلي پخره کوم او بیا و دغ्तर مونږ کوم او د ګاډو کې حضرت د دینه منا کړي را دغ्तर پورز باندې یاد بعض خلکو په عيد گاونو کې یا په جمعتون کې یو بل له مبارکيان اورکې تاسو څنګه صحیت دي څنګه یو ګڼټه نو دا مصافحه کي معانقه کي دا د ايدغا او د جماعتونو بيد بيده ته ايدغا انوسره بيد بيده هځه کا چه درمو يومن مراره اغسلاص ملاول شي معانقه کول شي مصافحه وجو استداد د گاونې ضروري دي اغه سمخه مې لاښوي او چموندوش بیا غلا په پردوره ورځ اقطر دي بعدش اقطر دي بعدش دا که باز وشو ها والله صاف دي قرباني کې او صاف دي اقطر په ورته خیر او برکت ورچي دا خبر ده ها نو نمدا چې او او د ایتګا کې د اقطر مون بهتر به تر نسبت د جمعات باندې يا خو عذر دي عذري ذو عزر په بنا باندې زکۃ نبی علیہ الصلاتو والسلام مسجد نبوی کې مونږ نو کله چې مسجد نبوی کې هی کول یو په 500 زره ثواب ده او غفری دی او جبانی تږي صحرا او دشت ته دا پا و پا دشتو کی کول دا زکۃ په سارا او په دشتو کې مونږ کول د اختر سری دا دې له ثواب دې نجومات نه چې معلومیږي دا چې یو په 1500 نه ثواب په زبانو صحرا کې ميدایويږي نو کوشش بدا کو چې کم دې کې ادغه نه دی او دا نه چې پکړي کې یو سړی او شیډول کړی نه چې سمن دروي سمن ميري صورت دشتي اغه دې لنزان او کل زبانو وي دي فقیلی کے سارے یوزے خاص کے را ادگاه دا ادگاه خدا ہوتا ما ادگاه کرے لیدا خوبے یوزے جمعت کے بیا کا کنا نتی سمن خوش کائی اولری لالی نودا غے ثواب و زیادتے اول تا کی دفتر لمون رستو ہا اگے بعض خلق دعا گانے کی نہ خودبے نہ پس دواش او اور نہ دفتر زمانہ پس دواش تا یوسرے وی دعا والی نشتہ نور دا پیغمبر نہ دا کرے تو پوزا نہ کاو ها <اہاً> پوهه دا مون په نورو منزونو باندې نه قیاس کو کته وی چې مالا خو مونږه په نورو بیا خو مونږه چې په نورو منزونو قیاس کې په کاردا چې د نورو منزونو نمخ کې خلق بانګ وې د نورو منزونو نا مخ کې خلق چې مونږه روکه نه سکے اقامت کې په کاردا چې مونږ هم د اختره مونږه 파راول کې سکو بانګ او بیا پکې اقامت هم کو نه پکې اقامت شته نه پکې بانګ شته مونږه کوسه د زاد نور منزون نه جزاده د دې طریقه د دې طریقې د نور منزون نه جزاده نبی علیه الصلاه والسلام لسکاله تلو ادغا تا هغه څه په ادغا کې منزله کله نفل دزګاده مانزنه مخکې د بدلونو په بدل د نفل نو شروع کی اختر مبارک ورځ دا په جمعه کې ویل غي شيخان ادغا کې بدل غيای یو ده اول تکه ها شاه شبری شان ورشا کشمیري رحمه الله فیض الباریکی تری دیلی کلی دی. چلا دعا بعد صلاحات دعیدین داختر دمانزن دا رستو دعا نشتا ولی داختر دا دمانزن دا رستو او بیا پسی منز پسی بیا سشورو گی خطبا نو دا او دو خطبه منز که با فصل نراولی او تا چه دعا کنو بیا خطا جداواری راود فصل دی راود دا, جم... دا منز او دو خطبه منز که وصل به پیدا کی یو په وسواله به پیدا کی حنو چې د مونږه رسو نشته نو د خپل د نه د سره په طریق اوله سره نشته خو بس نش دره اکثر بعده خالق وی ګوره فلانیږي کیږي ادګا کیږي واه خوبه مجبورې ته وجه نه خالق کوي خو ټوله سړو علما چې دین واغی د دې کلی چې د اختر د منځن رسو اځو خپل نو رسو دعا نشته خدا کو اپازي زي ادغات په يولار رازي دې رغان په بلار بل داري ثواب دي او چيز هم تکبيرات بو وي چا رازي هم تکبيرات بو وي حضور ديش جن ډېر اهتمام پکار دي ها اوس په شو قرباني دا هم من بيان کړ د اخترف طریقہ او د اخترف مون زو دو د راکا ته واجب مونږه په دې کې شپق تدبيرات تکبیرات دي دې چکلا تلاوت شروع کې نو درې تکبيرات او چکل ها په دویم رکعت کې چکل رکولځي نو درې تکبيرات وې دا د او دا ځکه مخالدو نن موږ چې د جمعې پرد اول خطبه دا بیا مونږه او د اخترا اول مونږه بیا خطبه دا چې صحو نشي غوري ها د قرباني پدې رن ځ فضائل او ثواب سوره ده دا قربانی سورا ثواب لری دا آنسی خلق دا بنداری که اکنس سواب ایشتا ره آنسی خلق وقتی که اکنس سواب ایشتا دا زمند خوگا پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام و سلامی و تریقا چا غ خوب لیدره و چخپل زوی اللہ حکم کره و چخپل زوی زبحا کا خپل زوی علال کا نو آغا خپل زوی ژبحه قولو د میدان د مینات اوخکلو او مزبه اسماعیل او سمشتہ او داغن الله داغه په ایوسکه ها غډ یو یادوس کډیو هغه الله هغه قربانی کډیو او غځیو توي یا بتفال مات عمر ستجدونی ان الله من الصابرین ابراهیم علی السلام قل زی اسماعیل علی السلام زمکه روان کو په میناته زبحه قولو پنیده او هغه چاره دا واسه فلما اسلم وتلهو للجبين مخه مې بیان کړو به هرحال ها اغا الله جبريل اوريګا او داغه به واسه داغنه هغه دو قرباني کول او ثواب سور دي حديث کې راځي بيبي رضی الله تعالی عنها مونږ ته چې د لویاختر پهسم ور زل حاج هی یو نیک عمل داله په ننسبانې د قبانې د ونی توونه بهتر او محبوب نه دی په د رضبانې کې ی انسان غونه روپې وررکې د الله په لاه کې خو دوه به احتتر نه دی چې یو انسان د الله د پااره په پا د رضبانېڅوکې و نه کېه لوی سبباب دی او فرض د قیامت به قوربانې کوونکې زخ زنا... زنبا... آ... کی سورا... آ... زیاد... دیل... آ... قبول زنا زخ او د کورونو د بیرته او د او د وړو سره راوسته شي او هغه سيزونه به په ټول کې په چابلي کې کې غو د شي پوجي د سوره نو عرب دل جات یعنی الله ته ډېر حق قبول والاد خوشاله والا عملو ګرځي بل یو حدیث کې راځي دی... ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شن نبی علیہ السلام دلوی اختر په ورځ باندې موږ ته ویلو چې په نن انسان د قربانی کول نه عمل نشکوله به تر عمل نن کم نه چې قربانی اوجی ما ماګر دا چې سره رحمی او ساتي یاد لري هڅ سره رحمی ساتل د نفلی قربانی کول په بدل عمکی دي سره رحمی پالي ها لیکن د واجب قرباني بدن نشي كر دي دي ګورې ها قرباني په بدل باندې شي نشي كر قرباني وکي او په لوري پالي اغه ساتي لاس کوي خدوی قرباني د وینو ساس کې غرض دل سره د انسان ټول ګناهونه لا معاف کوي حدیث کې راځي نبی دې صلوات و سلام وي چې د سالوي اغه وینه ساس اغساسکه الله اکبر لاکه عظمه تر سید لري نه چې دا غا الله ټول ګناہوں معاف کړي الله دې زمون قربانياله په دې طریقه باندې دی دا رنګه نو دوه قرباني نیونو لومبه ساسکه ورته انسان د قرباني په وجه ټول ګناہوں هغه ته معاف کیږي نو به تر عمل نلري نو قرباني د ساروی د حل ویختا په بدل کې یو یو نې کړه یو صحابي راغی وحضت دوړې په بارکه په بازو ساروبانی ولې د کګدویزا نبی علی السلام څنګه د اړ ویخطاب په بلکه کی یونی کیدا نو دا د هر ولې د سوپ مبارکم صدا یو یونی کیدا او هو نبی علی السلام یې دي چې سو قربانی اونکی او پاو قربانی واجب وی داغه د جماعت غاټه ما سره نه راځي زما ایګاته رماسره نږدې نداري چې څوک قرباني نکوي او قرباني په واجبې نوغه دې ګټه بیا سره دې یو فرض عمل پرېدي او بل عمل پرېداره واجب ده قرباني مواجب ده او موځه واجب نه یو واجب پرې او بل واجب کېږي یو کې نقصان دي پیسه دې نه او بل کې نقصان دي زما له خوشحالي مل او مل اوشي او بل سره هنو دا ډېر نو قرباني کول او سبقت دی دیلوې ها ثوابونه دي یو مسله ضروري دي مسایل دي د ځمنکه په باز زینو کې بلارهم کټکې ځامن هم کټکې ها دوا سلول پنځه شپږ عطا ځمن هغه جدا جدا کټکې د مور اون د ګندو په ملکیت کې د سرو زړو د سپینو زړو زیورات او کالی هموي لیکن دلوی اختر فور قربانی صرف یوه کوي لار ځانله ګټه کوي زمنځان د ګټه کوي دګین په ملکیت کې سره اوپین هم وي ځان ځان د ملکیت د هغې وي جوړیوي او قربانی یوه دا او ټول خاندان هدا خیال کوي چې کور کم کور کې چې کې زمونږ ته ته دا یو قربانی دا واجب ده او دا واجب دا شو دا خبره بلکل غلط دا او دا ناپوی ده چې یار یو زوی ار یو پلار دے او کزامن دی یو کنگین دي چې چه ار یو مالک نصاب دے اغا مال تقسیم کې چې سور مال دا اغای دے او هر یو انسان دا په پا بچو که سگرزی نصاب مالک گرزی یا دا خزا او دا اغا مور مالک نصاب وارا گرزی درې دا, دا یا په سونی سره یا په سپینو سره یا په قیمت سره یا په مال تجارت سره یا غټول یو ځای کې او دا غیپ ها دني می 1500 چاندی ته دا, دا غی قیمت د اډ یو رسېدو نو په اډ یو باندې ځله ځان قرباني سره واجب دا. ده د نخلاصي خاون نو ځای را حضرت صلی سره سونه دا دوله دو دو دو دو دو دو دو دو سپین دی بشری زبر ما قربانیو یو کا بس دا نانا د هغه ځله ملکیت ده استاذ ځله ملکیت ده ها او یو خزره د هغه نصاب دا ووري بیا بیا دا مساله ته پوسونه خلک کوي نصاب ځله ځان لري د سپینو زرو ځله نصاب ده 52 توله د سرو زرو کچرتا دوپ چا چرتا پنزو ستوري او د سړي یاد خر سنور ايشي نيشته بیا په قرباني نيشته او د سوني نصاب ده اونمي توله يوا خر زده چې داغه سره دري تولي سونه ده او په استعمال کې راوستره استعمالي سلور تولي سونه ده پنزو تولي سونه ده احولا کرده، کرده، نور او ولر دا سر کله دا پلار کله او نقد پیسې دې سره نشتا نور سيزونه وسده نشتا هم دا 50 کټورې سونه دا او سدا اغه سره نور نقدیت نشتا نبل نصاب سره نشتا د پاغي قرباني نشتا ول چې چې ته قرباني په لازم در اتل ز دا سونه بوله خرڅي ابل لا چې استعمال کړه ولي ها او کچرتا 50 ټولي سر زری یا دو تولی پینزو شپک تولیو سر چاندی یا ددریو نا سیوا جوڑی جامی در زنانا یا نو نغدیت مخاما خاشر دیز روپی در خزی سری شپک آتر لز روپی نا آغا طول برا جمع کئی طول او چه دا آغا طولو دور پیسی جوڑی گی ساری باون تولی چاندی در اغیق قیمت د جوری گی در اغیق در طول و سیزنو نا لپاقی زان قربانی لاجم ده در تپوست که و لزرات اغیق در قربانی با کئی ده دا, دا او پا دو در طولو بان قربانی نیش در خواه چه نور سا, سا یا و سا سپین یا و پیسی نی یا زکر نن سبا د خوز یو یو سرد د شپگو در توزنو نه کم نی قربانی در باره کمر ماد ته باني عذر کوي او د جوړې لپاره ویژه تر دې د بلانو بشپګرې د سټي او زمابه کوم دې سټ نه وي ته الله زره سټ روي یو سټ او د شپګو د وېل وسننۍ سي قرباني نه کوي ته دا سټ به اوسه د هغه قیمت به شي صاحبيږي چې درې جوړونه علاوه ويخه د هغه صندوقان د کوي کړه کولاوي کینو ګوره د هغه نه اوس خو جامې جوړېږي غاد قرباني مسلي حیاسو حافظ کوما چې پچا باندې قرباني واجب ده د تاریخ خو می د دې بیان کو دني می وی یا د دې مقدار برابر قیمت وی یا د دومره قیمت برابر مال تجارت وی یا پکور کی جاتی سامان فروت وی او دغه سامان په سالم کال کې یو ظلم نه استعماله کی ناغه په قیمت کې اسابیگی پوش در اکس قربانی لازم در پا آغا صدق فطر او سرسیاه هم پی واجب در سرسیاه هم پی واجب در قربانی هم واجب در در خلق در خیال کئی من گورو چه پچاس اکات فرض نده و در قربانی کول هم نشتره در خیال سی نده او نده در سویلشی او دا خبر سی در چه پچا بانی زکا تور کول فرض وی پا غیبانی قربانی کول هم واجب دی لیکن دا ویر سینه نی چه پچا بانی زکا تور فرض نو پا قربانی هم واجب نده ولی که دا چه خلقشتا چه پا غیبانی زکا تور فرض نده تکا چه دا غی سرا سرا زرز پین زر یا مال تجارت یا نقدی پیسې د نصاب په مقدار نی لیکن دیری فالتو او جیاتی سامان نور سر اپراتوی چه استعمال شوی در ضرورتنا سیوا فرنیچر وی ها یا نور دازه لکه چردادا جیاتی سامان د دونیمو پنزوستو تولو دسپینو قیمت ترسیگی نو قربانی کول غل پاغی بانسری لازم دی داغا یو الماری گورا داغا یو فرنیچر گورا چه داغا چه فالتو او د مابانو بانی قربانی ہاں دارنگی لیکن زکات پر دې زیاتي سامان باندې فرض کیږي نه اگر دې قیمت د زرو ضرورت مقدار برابر وي او قرباني پېسکيږي فرض کیږي واجبېږي چې دا فالتو سامان په دې استعماليږي نه نو قرباني په لازميږي یو بل فرقم دار چې زکات ادا کول پاو وخت فرض کیږي چې پنیساب باندې کال تیرشي زکات پاغه چابانه فرض کیږي چې پاږې باندې کال تیر شي پاغه پیسې په نصاب باندې او د قربانې په نصاب او پیسو باندې کال تیرېدل لازم دي اې دا تاسو دا ها اخر په وخت کې تاسو نصاب برابر شونې ام په تابانه قرباني سره لازم ده یا ها کپ یو کور کې د پلان زامونو او یا و سود و زامن و زمور فا ملکیت کی دور امالو چپاغی قربانی واجب کې کیدرانو پا دیکور کے پاہر یو جدہ جدہ قربانی کول سری واجب مالک امامہ کے ویلو بعدی زامن اصوی کاتا مشترہ کرا از یو ارور زان لخپل پل نصاب برابر کرے لگے لگے پیسې چې کولی جمع کولی او داغین بلا لکنو روپے پر رمضان روان کرے یو وروروما بلروروما پلارهوما نسوهوما خوزان له دکانو شروع کړی د کپړې اوس په څه کې نه ده کنه ک کپړې ګوري صندوقانی ګوري سونه ګوري نسابونو دای نه په خزه باندې ځان لا قربان لازم, دا پا پل زان بانی بانی لازم دا ده په هر یو ځوی اغه خپل ځان ته کتے جما باندې قربانی لازم ده پوه شئ ازه وایم مونږ شریکون سبا مونږ د حالاتو لګورو شرکت کیا سر شرکت دی او نوچکور دا اغیر دانا لغپل پروگرامونا برابر کری اوس سو بی پیسی نیشتا او نوچکل اواق داشنو بیا بلکولی اربونو پیسې راک کارکی گی بیا دو قربانی ساروی دا خوچ پچا کی گی نو دا اغیر بیان میں ہوکا خوشوئے ہاں او سو دو قربانی پینزا کسان دی پکور کے او ازا مرا پلارم نشتا یو غم خوادی کهی دا یو رور رو. چا چه سرا قربانی اونی چه همز حق پیادا کیگی اکثر دا چه خلا کهی که نا دام سی ندا دا غم خوادی زان لاحکام دی او دا قربانی زان لاحکام دی او دا ځان زان لاحکام دی چه دا یو رور قربانی سی کیگی لو دا غنورورن و لبا دا غی قربانی پمقدار بانی پیسی ور کی لکا دا لزر رو یو کس را انی ونا او څالو ورونه دي نو په څالو کې یو قربانيونه ولا لس لس او دریو زمنګ حق ادا ش نه نه دا کیږي اغه دریو ورونه لابات 30000 روپي ورکړي لسلذرہ کاږي په قرباني کې یو کار سپ کې خوشر دي یو ور وغاره خلاص شي او کده چیرته اغه لاسمونه ني ولا او ني د خپلې اسې په مقدار اغه دریو ورونه ل پسي نو د قرباني نکی او چې ده ده کمو کسانو سره شریک شو نو دا غیم قربانی ونه نشوا ده خبری ده آغا نور امزان سر خراب کرا ډیر خیال په کار دی نو دی قربانی پا احکامو که بلدان که ده چان نید غلطو پده شرکاو که نید یو غلط را غی نید ده وخی را غی. نید غلط چیز را غی نو دا غا قربانی و نشوا دا غا ده قربانی پواجا اگر تولو قربانی ہونا شوا د قربانی په شرکاو کې یو اقیدت شرکوا اقیدت دیو چه فرانے پیر فقیر رامدد کی را مدد کیگی و پوئیگی و د رسیگی دا د و دا پالج و دا گزن و دا دانو زی موار دی آل تا کی دا, دا, دا, دا چې زیارت سرا قبر سرا دربار سرا درگا سرا منزونا عبادتونا خد قبلیگی دا جماعت او دا کورنا نو د دې انسان قرباني نکيږي دا د شرک عقیده ده او د شرک د عقیدې د وجنا د تو قرباني مونشوا او چ دې د چا سره شریک دي دا غنور قرباني مونشوا او صوفطایوی دې ګنور فتاهوی دې ګری ګورې زانا هو شرکاو ټول موحدین وی توحید واله وی عقاید به وی حیا ایه اللذین امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عقائد یووی زنانه یو کناری نه ٹھیک ده زنانه ناری نه په شرک عادی هو ته زنانه وقدم سیوی کوم زنانه چې رسم نه را کوم زنانه چاغه د شرط بوجی ده او هغه ته په شرکاو کې ځان سره شریک کینو دا هغه ده وینه ګورې ستا قربانی خراب وکړه بعض خلکو یې الکا حمله په خېرا کې حمله دماغ را کې حمله په لکېرا کې ها ماله بيداره کې او نيته دای نو قرباني وکي وبل 10 اړو بازار نو کې دای کېږي ساروي لالي کېل ته دماغ لکه نه ته په ياله کنه دمو د قرباني نه کوي دمو صرف د الله رضا لپاره کوي نو دا د شورا کاو ری خیال ساتل په کار دي ها د قرباني ساروي کم کم ساروي چې پاغي باندې قرباني کوي واوري وا وا میغا ساندا سخه سخه غडा پسو چله غडा بيزاب هذيبانه دِن علاوه اوغه اوغه دِن علاوه په نورو سيزونو باندې قرباني نكې پچرګان نكېږي پوسهي نكېږي پوسه ها په حيوانات او په نورو مارغانو نكېږي تا چې ما کْمیات ک پدای پدې لپاره واه وې میخا او خوخه پدې کې اوې سي شي یو نووالي یو سړي الله طاقت ورکړي یو ځان لپاره یو ځان له اوخلاله بالکل بهتر دي یو وې سنډاده بالکل بهتر دي او کنا پاکستان سره شر شرکا سو ګوري شپګو او پوري کولی شي سیوانيشت او ولکه سروه چله چله غډه غډه دیک یو کس سیوانيست د له عمر مساله دغه سارو عمر هغه وکاله سخه سخه خوخه خبره چا غونه دوه خاطر او که غاغونه ده باج سالوي نه راکيږي خو چې کور والته پدلا چې د ما سره دوه کال و چې په دوو کالو کې یو کال کمی نو قرباني کم او پګي نکې کم څاروي تسخې د تسخې وا د میخي د کټي ځکه دا کا ده شرطه سیا وا چا سوم نو او دوولو کې څاروي لکه ګډه بيزا آئے کې یو کال شرطه یو کال کې هو باځوري خريري دا ګډ د یو کال د ګډ سره برابر او دره دا سه یو ګ د یو کال بل ګ د شپغو میاشتو یا د و میاشتو او هغه د کال د ګ سره بربرابر دغسې درې اوغ یو شانانی څو په کېبجر چې دا د کال دی او دا د د شپکو میاشتو دی د د شپو یاد میاشتو په ګبانې بیا قبانانی جایز دا کی خو چې د شپغو میاشتو نه یو ور کمي نو بیاان په قبانانی ګورې نه کېږي دا شپاگو میاشتو یا دا شپاگو میاشتو نا سیواوی قربانی بکی او دقوخ دا پارا چون که تا مسئله دقوخ نیشتا ناگا منسل بیانو ها. نو د دی قربانی دا سارو عمر من بیان که د کمو سارو بانی کی گی دا عمر من بیان که تا ستا دا ساروی قربانی کولو ابونه چپچا قربانی چا قوربانانی په کم سرار او په کم ساریبان قبانانی نه کېږي بونه ډیر دي خو بہتر ندا. آغا نفس دا هغې بونه په باې کولمات دامنږ ته بایدیان کوي که چرته یو تي دو هغه سیزونه برابر وي ټیکوي یوي س پهې نقصانی وي یا د ی سرګسا خیر دی جایز دی خو بهتر نه دهغ نفسې د جواز ففتور کې بهتر نه ده ذزال یو شیع ابناک ناخلی نو ده الله زپاره دا هو الله زپاره تاخری خریتو سلم انتخر سی الله په دې سکے خو چون کی په دې باندې نم چا چاره ده الله دې نو چزال یو عیب ناک شی ناخلی نو ده الله چون پې شوی داغه دا, دا پاره هم ابناک سیزه مخو هوا چې پوسټر کو برابر وی ټوګونو برابر وی پا لکه یو په کارانو په فاردو شل فقایص باندې برابر وی 10 سے برابر وی تسرر الناظرین چر انسان سترگی پیه کیږي وای کړي ملحو صاحب زار ما شاء الله خستہ کلی مزیدار نبی علیہ السلام با برق پټه اغا ساروی اغسل غڑان حاضرنګی نبی علیہ الصلات والسلام صحابیو حضرت یلی مونته چې د قوربانې د ساارويسترګې غګونهښګورړی او د داسې سااروی قبانې م کوي چې هغه د غګونو رستو حیص یا مخکې حیص د غګو شوي ک شوي آیا د داسې سااروی قربې هم م کوي چې دغ غګونه شید وي یا په غګونو کې سریوي ماې سااروي په غګونو کې سري وي هغه ې قبانی م کوي می وا دی. براه بن عازب اوچه نبی دې سلام نه ته پوڅوشو چې په قرباني کې د څنګه سارونه هزار ساتل پکاردې نبی دې سلام اورته پلاس مبارک اشاره وکړه او ویې وی. په خصوصیت سره د دې سلور قسمو د زنا او نزان ساتل پکاردې سلور قسمو زنا او یو یو د یاد او البین صلحه اوختو یعنی دا هغه ګډ ساروینه چې ګډواله بالکل ښکاروي ګډ ګډ رواني هغه ساروې چې ګډ وی او په ګډوالي روان ښکار په ګي دا نه بزان بچکه دریم هغه ساروې چې هغه لوندوي او په لوندوالي بالکل ښکاروي کله دا رواني کله دا رواني پس نظر قاعد نه کوي له پیغمبر پاکو دا غي نه ځانو ساتي دریم چاغه بیمار وی او بیماری بالکل حقاره ده حقاره بیماری چی باییږي پر پته پدګ دره ها پساری باندې ته دا یو قسم پای کې عيب ده کنه بیمار وی خاصره وڑو بیماری پکې او سرورم نبي عليه السلام د داد خوار خار کمزوري سادوی نزان او ساتي چ پاغه کې اغه ما غو خسن مخکاری غنه تش اډو کې اډو کې یی چې میله تلا د شويدا غواخا ده ټپ ټپا چې لاس کې له روه هم پکې نه نفس قرباني غو نا وکنه نوبي ا د اسلام د ټپ ساروي نمازان پچ کوي چې ټپ ساروي نه دا احدارنګي فقای کرامو دا احادیس مخ ته نیولیو دا احادیس په تشریح تفسیر او په تشریحه غيلي کی چې کم ساره بالکل لنوی یا بالکل ها ها سترګې د ذری میه سي یاد دینه زیاد نظر ختم شوه وی یا د یو غوګه دوی مه حصہ یاد دینه زیاد اې صاد غوګه شوی وی یا لکې کټ شوی وی یا د دريمي هيڅ نه زياده لکهي کټسي وي ياداسا ورو زمره ټپ او کمزور وي چې په اډوګي کې ماغامغز بالکل نحکاري اډوګي هغه مغغزم نوي ها نو قرباني جائز نه ده ها بل کوټور زیات ټپ او کمزور نو نو قرباني جائز ده علمګيري بیاری دي کوي جائز ده خو بهتر نه ده نو خو بهتر والی په خو لیکن ثواب ورته چکه ملایوه دی چې ثواب خو په سورب دی په تازه سارویره په خسته سارویره دا خو نبځا فرزادہ کوي نورو ثواب شوقی نه دي بل یو مسله دا چې کم یو ساروه پدری خپو باندې زی سلوورم احبب کلل لقوله یا سلوورم احبب لقوله خو لیکن دې پنشي اچه لگو لخو معمولی خود لی پی نشی دتلو پا وقت که آغا صدب صدورم اخپا لگی خود دتلو کوشی شد آغا که خود بدلی نو پا داسی قربانی ساروی قربانی سی ندار او که په سرور وارو خود لی لیکن لگوند گودوالی پا کیوی معمولی گوند شش که بیا خیر دی جایز دار خو بهتر نه ده شامیلی کی چکم ساروی بلکل غاخونه نوی نو قربانی سیدا چې هغه خونه ني لیکن که څنګه خونه ګرځیدلو او چې کم باقی پاتیو هغه بیا ته د ګرځیدلو نه نو قربانی سیدا شمدیکري دوه مختار ها قربانی سیدا خو به تر نه ده ولی به تر والی باندې عمل نکي بل یو مسله چې کم ساوه پیدایشت اور باندې بالکل کوګونې نه دي باقی کنه وې زمونږ د ساري چې پیداشه نو غوګونه نو نو چې نو نو موږ سوقو چې نشته با برګه دا څنګه په قرباني کې راوړ کله وښکر بيخينه نو سوقو با جنشت نو نشته کنه چې دا کوم ساري په پیدا کی دو کې بالکل غوګننو په غوګونه پیدا شه نو قربان دي کېوري عبد او کوډواله غوګنه وو او, آو سه سالمو لیکن والو والو غوګنو بای ساری کوئی کونہ وارا وارا تو بیا پی قربانی کی گئی علم گری لیکی چې بلا دا کم ساری پیدای شیخ کرونا نہیں فکر ہی نہیں پیدای شیخ لیکن عمر دمنا حد تر سید رئی کم عمر دو قربانی د ساروی دو پارا لازمی بھی لو قربانی سیدہ چہ کرنے نہیں قربانی پیسی کی گئی اوکر قربانی را ختلی او پدی کی یو یادوالا لگمات شویو قربانی شې ده لګماځیو لکهن بالکل په ویخ کې مات شویو یو یو داسو چې هغه بالکل په ویخ کې مات شویو او دنه پکې هغه د ویخ هغه مغس پکې کارې ده نو په هغه بیا نشي کی هو اځه تاسو مشکلته شوی وا یا معمولی کاندم شویو نو دې قرباني ته نقصان نه لسی په ځې یا قرباني واغه سودا مسلبه پیدا شو بیا خیر ده د حبله یو مثال د اړ خلق ته پوس کوي د خسي ساروی قربانی صحیح دی که نه خسي شوی خسي ساروی قربانی یواز دانه چې صحیح ده بلکې د خسي قربانی به تره نبی علی سلام په پخپله هغه ساروی غستو چې هغه به شوی او پوه شي ها خسي قربانی به تره ده او به دې را وای ته نه راغېری کپشېنی افرحېنی املحېنی مرجوېنی دادا جی هڅویتنه بللا که د مازه سارې قرباني وکړه او د دې د خېټې نه بچې پیدا شو یو سارویر غواذا میخذا بیزا ګدرا هغه لالا کرا او هغه حامل او علېلذو سره هغه بچیم په ګړه کې ګړه پیونه نو ده غیره پاکی بچیه رو بس.